A'aazna Allahu min adhabin nar. zangu katika iman. Wiki iliyopita khutba nilikuwa nimeelezea Kuwa maulidi ni bidاعة. Na nikatoa mwongozo Allah tabaraka wa ta'ala watu wafuate mwenendo wa mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nikakumbusha mwenyewe mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyopiga marufuku watu kuzua jambo katika dini ambayo yeye ndio mfundishaji wake haya tuliyazungumza katika wiki iliyopita na leo tunaongea tukiwa katika siku ya saba katika huu mwezi wa Rabiul Awwal mwezi wa mfungo sita tunaendelea kutoa mwongozo kuanzia kitabu cha Allah tbaraka wa taala hadi wanawachuoni yuna. na wachuoni arbaniyuna waliofakamana na Mola wao waliofakamana na mwongozo wa Mola wao Wanavuongea kuhusiana na mambo haya kuanzia zamani mpaka leo mpaka kiyama insha Allah Allah tabaraka baraka taala miongoni mwa kauli zake akiwa anawashutumu Wayahudi ni pale aliposema wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna na yamewahadaa kwenye dini yao mambo ambayo wamekuwa wao wakiazua wenyewe yani wanatengeneza mtazamo wanatengeneza jambo alafu linawahadaa kwamba hili halina tabu wanahadaika na mambo walioyatengeneza wenyewe hili Allah akatwambia katika kitabu chake na haya yote ni kututaka sisi tusipite mwenendo wa wale ambao hatima yao ilikuwa ni kukiacha kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kufuata mambo walioyajua wao ndugu zangu katika iman ieleweke kwamba miezi ambayo inaambatana na ibada basi dalili imetaja miezi hiyo sisi tukifikiwa na mwezi fulani tunafanya ibada fulani basi huo mwezi utatajwa kwenye kitabu cha Allah au utakuwa umetajwa katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huo mwezi utakuwa umetajwa moja kwa moja Ndiyo maana tunasomeana shaharu ramadana ladhi unzila fihi alquran aya ikaendelea kama shahida minkum shara falyasum umetajwa katika Qur'ani mwezi wa Ramadhani Mtume akasema man soma Ramadhana fa bi sitin min Shawwal atakayefunga Ramadhani akafunga siku sita za mwezi wa Shawali kana kafi ya funga yake ni kama mtu aliyefunga mwaka mzima hii miezi mtuna alikuwa naidhiwa na Allah ndiye kaiumba lakini mwezi wa Maulidi hauna dalili. Yaani kule kutajwa kama mwezi wa mfungo sita ukifika alifanya jambo fulani, hakuna hicho kitu. Hiyo ni dalili tosha kwamba hakuna hichi kitu akipo tangu Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuendelea mpaka leo hii. Sasa nikapenda nisome nukuu za walio tutangulia katika dini hii sisi tunapita katika njia yani tunapita katika Uislamu ambao wapo walio tutangulia kabla yetu sisi leo na kuna ambao Allah akitaka huko mbele watazaliwa na wao pia wataangalia tulivyopita sisi sasa tunaangalia mwenendo wa wanawachuoni huko nyuma na sisi tunapata la kuzungumza leo. Na ninalozungumzia hapa ni la mauridi Nianze na kauli ya ash rahimahullah. huyu ni mwanawachuoni aliyefariki mwaka wa tisini Kwa tarehe ya Hijiria ambayo leo ni mwaka wa na 1445. Inamaana tangu kufariki kwake mpaka leo imepita miaka sita na tano takriban Miaka sita na tano imepita Hizi nukta na zitalia, pia ieleweke kwamba hawa watu wa Maulidi wanaona wanaopinga Maulidi ni mawahabi Wahabi, wahabi wanamnasibisha Muhammad ibn Abdul ambaye yeye mpaka leo ni miaka kama 300 tu iliyopita takriban sasa hao walikuwa kabla ya yeye huyo anayemnasidisha kwa waleo wanaopinga Maulidi kwamba wanamfuata Muhammad ibn Abdil Wahhab Hawa nao wanaitwaje kwa sababu kusema nao ni mawahabi huyo mnaesema waahadi mwenyewe alikwaje Hii ni kuonesha ni maneno ya yule mfamaji kwamba atashika hapa angalau huenda hali akua nakufa haya maneno ya ashatibi yanasema akielezea ya Masala ya ma, mabida'a katika kitabu chake al-i'tikaf anasema wa minha miongoni mwa mamo walioyazua iltizamu lkaifiyati kayfiyati ni watu kujiwekea namna na mitindo Almuayana muayyana maalum kwa zikri bihi'at kama vile wanafanya azkari kwa pamoja ala sawtin mu'adhibin wakiwa wanafuata sauti ya pamoja wa Yaumi yaumililadatin nabiyin 'idan na vile vile wakaifanya siku aliozaliwa mtume Muhammad kuwa ni sherehe wama asbaha dhalik na mengine siyo kwa haya anaeleza maneno haya mwana wachuoni aliyefariki miaka mingi kama hiyo amapo lugha ya kusema kwamba hawa vijana wa leo ni lugha ya uongo si sahihi ukisema vijana wa leo si kweli si utawahitaji itakuwa unawaonea tu Mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye alianzisha kupinga uzushi yeye. Kwa hao wa vijana wa waleo pia wanasibishe na Mtume kwamba hawa na Mtume wao wanapinga Maulidi. Kauli hiyo sikutakuwa ni sahihi utajua mwenyewe. Lakini vile vile akasema Muhammad ibn Muhammad al-Abdari jina marufu anaitwa ibn al-Hajj katika kitabu chake Al-Madkhali akaelezea na huyu ninayemkaja sasa hivi amefariki mwaka wa saba mpaka leo tunaongea ni miaka nane tangu kafariki miaka nane ni mingi jamani Kume Maulidi ilipingwa zamani huko huyu anasema faslun fil maulid homa mlangu na Maulidi akasema wa jumla ti ma ahdasu min, min albidai katika mambo waliyoyazua katika mambo ya uzushi ma'a'tiqadihim Huku wakiwa na itikadi anna dhalika min akbar alibadat kwamba hili ni miongoni mwa ibada kubwa wa adhharish sha'a'iri na ni jambo linalotangaza Uislamu kwa kiasi kikubwa. Ma ya fa'luna ni haya wanayoyafanya. Si shahri rabii Awwal katika mwezi wa mfungo sita minal Maulid ambao ndio Maulidi haya yanayotajwa. Waqad ihtawa ala bida'in wa muqdafatin. Na yamekusanya mabida na mauzushi humo ndani mengi anazungumza miaka hiyo tusisahau miaka hii na ili upate mazingatio kwama ni vitu havija kubalika tangu zamani Wakala ash tajuddin, Omar ibn ali marufu al-faqihani al-maliki huyu alifariki mwaka wa 734 mpaka leo ni miaka saba na moja naonyesha Maulidi alipozaliwa ilipingwa sana. Ohuyo anasema la a'lamu li hadha al-maulid aflan fi kitabi wala sunna. Sijui chochote katika dalili ya Qur'ani, sijui chochote katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na Maulidi. Sijui chochote mimi. Yani haoni chochote ambacho kinaelezea mabwe maulidi. Wala yunqalu amaluhu an ahadi min ulamai al lakini pia haijanukuliwa maulidi kutoka kwa yote miongoni mwa wanawachuoni wa umma huu alladhina humul qudwa fid dini ambao ndio wanaoigwa wanaofuatwa, Anakusudia wanawachuoni wa kimadhehebu wanaofuatwa katika dini hii almutamasikuna bi athari almutaqaddimina ambao wa wanashikamana na mwenendo wa tangulia huko nyuma bal huwa bid'a maulidi ni udhushi wanawachuoni anawataja kwa maana kuna imam wa kwanza Abu Hanifa hajiwi kwamba Abu Hanifa amesoma maulidi akaja imam Maliki, anasema sijui mimi kwamba Imam Malik kasoma Maulidi akaja Imam Shafi kisha Ahmad ibn Hanbal hawa hakuna ambaye utasema alifanya Maulidi kwa jambo kilikosa katika Qurani ukalikosa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukalikosa kwa masahaba wa mtume Muhammad unaingia angalau kwa wanawachuoni hawa wanazungumziaje jambo hilo nako pia ukakosa Sijui nani akwambie kwamba huo ni upotevu kama Hali ya kuwa maonyo yameshatangulia huko. Akasema afa hal batluna wa nafsin. Wameanzisha haya mambo watu ambao wapo wapo, wapo katika dini hawajui dalili. Inetana bihal akaluna na watu wanaopenda kulakula ndo ndio wanajarijari sana mambo haya. Jamani ni maneno ya miaka saba iliyotangulia huko nyuma. Bidalili huyu akaipeleka hoja yake katika al-ahkamul hamsa Al-ahkamul hamsa ni mambo ambayo jambo lolotel linalofanywa na, na binadamu katika ulimwengu huu linaingizwa katika al-ahkamul hamsa Na yeye ndo anasema bidalili kwa dalili kwamba idha aradna alayhi al-ahkamul tukitaka kuyaingiza Maulidi yaingie katika hizi hivi kukumtano zinazotambulika katika dini hii akasema kulna ma tutasema an yakuna wajiban ima, ima tukubaliane kwamba maulidi ni wajibu kila mmoja aisome ahudhurie ashiriki awe ni miongoni wanaotambua maulidi tukubaliane kwamba maulidi jambo la lazima kama ilivyo swala akasema walaisa biwajib ijimaa hakuna hata mmoja akasema kauli hii hata mmoja wala manduban na wala hakuna anayeweza kusema kwamba maulidi ni ibada ya sunna akasema li haqiqata haqiqatal kwa sababu ukisema ibada hii ni ya sunna ma talabahu shar' min khayr dhamminha la tarkih ni jambo ambalo sharia inataka ulifanye lakini kama hutofanya haitakutia makosani kusali qablia mfano kwa sala ya duha kufunga jumatatu ala hamisi na nini ni ibada za sunna lakini dalili ipo ndio anasema maulidi huwezi kuiingiza huko wala haingii kwa sababu ingekuwa imetokea huko ingeanzia kwa mtume kisha kwa masahaba wa mtume ambao walikuwa wanapenda kushikamana na mwenendo wake yeye eh, mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wa hadha lam ya adhan fihi ash na sharia ya ruhus muayyad wala fa'alahu ashabah wala tabi'una wala ulama' almutabayyina wala masahaba wala matabi'ina wala wana wuchuni waliyash kamana dini hawafhamu maulidi fima alimtu kwa mujibu wa uwelewa wangu yeye anajihanu anasema wa hadha jawadi anhu baina yada illahi in anhu suiltu haya ndio amayo mimi mele ya allah ntayazungumza nikiulizwa wewe unazungumziaje ulizungumziaje kwa sana maulidi ulipoona kule duniani haya ndo maneno yangu ambayo mbele ya Allah nitayazungumza hawa ni wanawachuoni, wa mula wao anasema wala ajaza anyakuna mubahal na wala haiwezi kusema kama maulidi mubah kwa nini akasema le anna fi ddin laysa mubah kwa sababu kuzua katika dini ya Allah sio mubah ni kama kuzua jambo katika dini ya Allah ni mubaha. ni jambo haliruhusiwi akasema imebaki katika milango miwili imma ni makuruhu kwa maana inachukiza sheria haipendi au muharraman au kauli ni moja kama ni haramu moja kwa moja yeye maneno yake ambayo amejihami nayo ametuachia leo ni haya Allah atupeuoni na kupenda mwongozo sahihi Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah anatambulika na watu wa madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah anajulikana vizuri tu na hakuna mtu ambaye anajinasidisha na madhehebu ya Imam Shafi, shafi halafu akampinga Ibn Hajar kwanza hapingiki kwa sababu yeye alikuwa ni muhaddith alikuwa ni faqih mtu mwenye usuli japo hakuna mkamilifu katika binadamu lakini yeye kajitahidi mpaka wanawachuoni wakubwa wakampa udhuru katika baadhi ya aliyokosea sasa huyu kaongea maneno ambayo leo wa watu Ibni Hajar Alipokuwa anaelezea hadithi inayosema a'linu nnikaha itangazeni ndoa akasema Zada Tirmidhiy namnuku Tirmidhiy kuna ziada ya riwaya kaileta wa Maja inasema hii ziada wadribu alaihi biddufi ndo wazenu pia muwe mnapiga rufu akasema wa sanaduhu mshafi huyu anasema lakini hii riwaya ya ziyada hii ni dhaifu si sahihi kwamba atimpige dufu wadribu alaihi bidduf mpige dufu kwenye ndoa hasa hii ziyada ni dhaifu wastudilla biqaulihi lakini kuna ambao wamekamata hapo wakaifanya ni dalili naendelea kumnukumia hii kauli inayasema wadribu pigeni ala anna dhalika la yahtasub in nisa wakasema kwamba hapa inaonesha kupiga dufu si wanawake tu akasema lakinnahu dhaifun lakini haya maneno ambayo wanajengea hoja ambayo wanataka kusimamisha jambo hapa liwe maneno yenyewe hayakuthibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walahadithul qawiyyah hadith zenye nguvu anasema fiha katika masala haya ya kupiga dufu al fi dhalika linnisa wanaoruhusiwa kupiga dufu ni wanawake fala yaltaqi bihinna alrijalu wanaume wasijihusishe na wanawake wasidiamatanisha na hukumu ya wanawake hii wanaume Ningezungumza mimi tu ningesema washanza hawakufukana lakini ni mwana ni wetu huyu mkubwa ambaye tunafanya rejea ya maneno yake anaonya wanaume wasijihusishe hawahusiane na ukumu hii ya kufigadufu liumumi min nahyihi anitashabbuh bihinna kutokana na katazo linaloenea la wanaume kujifananisha na wanawake mwisho wa kumnukuu Leo Maulidi tunashuhudia. Yaani ndio utakapojua kwamba jambo linaenda tu. Hakuna kwamba hapa pimeandikwa nini wala kimeandikwa nini ili mradi jambo moyo umetulia Ili mradi moyo umerukaruka, ili mradi hawa nafsi imetulia au imefikiwa malengo. Haya ndiyo ambayo tunayaona. Na ambayo tunaona ni vizuri kama tutakuwa tunayafahamu. usidia ukawa unashabikia unashangilia na unashambulia tuko kufuata maneno ya watu kama alivyosema Allah akielezea watu wa motoni katika maneno watakayozungumza watasema wakunna na huddu mawal khaidina sisi tulikuwa tunaongea porojo yani tufuata mumbo tu watu wakiongea hivi na sisi tunaongea hayo hayo usije ukaingia katika mlango wa namna hiyo ukakupata ya Allah tabarak wa taala haya mengine yanayostabili kwamba Abu Lahabi baada ya kufa alionekana na hali mbaya lakini akaulizwa umekutana na nini anasema sijakutana kheri yoyote ila ile siku amayo nilipotangaziwa mimi kwamba Muhammad kazaliwa nilimpa uhuru Waiba kwa furaha ule uhuru uliompa basi leo ile siku ya Jumaa nanyweshwa na maji kidogo napata ubaridi mwili unapoa kwa sababu ya furaha yangu kwa kutangaziwa kwamba mtume amezaliwa Muhammad amezaliwa nikampa uhuru mtume wangu yule Hiki ni kisa ambacho ni ndoto ieleweke hiyo kwanza ndoto hii Ukifuatilia nani ndoto hii aliota? Abu Lahab tunayemtaja alifariki mwaka wa pili Tangu kuhamia mtume mwaka Madina. Mwaka wa pili wake ndio ambao Abu Lahab alifariki. Ye hakuhudhuria katika vita vya badiri Alikufa kwa ugonjwa. Baada ya vita vya badiri, kama wiki moja au siku kumi, siku chache tu alifariki Abu Lahab. Baada ya kufariki Ndiyo ndoto hii anaota huyo aliyeota. Ukiangalia katika Fatibul katika sherehe una sehemu ametaja kwamba aliyeota ndoto hii alikuwa ni Mziabasi. Ametaja Mziabasi kama itakuwa ni sahihi kauli hii. Tukichukulia hivyo Mziabasi kasilimu mwaka wa 8 Hijiria maana huyo alikuwa bado yuko katika ibada za kishiriki na Mziabasi. Kama itakuwa ndivyo ameota ndoto akiwa bado ni kafiri bado anaabudu masanamu yeye ndo anaiota ndoto hiyo ambaye aliyeota hali yenyewe ndio hiyo aliyepata ndoto yenyewe ndoto hiyo aliyepata ndo huyo na mwenyewe ambaye ameonekana na akasema napata nafuki dogo ile siku ile ya jumatatu mtu mwenyewe ni yule ambaye Qur'ani imemtaja tabakiyada adila hamid abulahabi kaangamia Maakha na ule ma alo na kasaba matendo yake hakuna ambacho kitakachomfaa leo ionekana inafaa juma tatu haya maneno yanagongana na nafsi iliyowazi huwezi ukaacha nasi iliyowazi halafu hapo hapo ukajenga kitu kama Abu Lahabi nafuu yani hapo tayari sapatikana msimamo hapo kana patanafu kwa sababu ya kumpa uhuru suwaiba ile siku ambayo alizaliwa Muhammad Iweje leo mtu asipate thawabu. Thawabu zinafundishwa kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani hazifatikani kwa mawazo mawazo tu. Kamba kama iko hivi na hii pia utapata thawabu nyingi wewe. Haiko hivyo katika dini ya Allah tabaarak wa ta'ala. Kwa hiyo huwezi ukatumia akili katika kuliingiza jambo ambalo Lina linahitaji dalili. Allah atki aliye katika mwenendo upenda na kulidia na tuchukie mabida kama alivyoachukia wa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in